Salmul 124. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepți într-o mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima! iar pe cei ce se abat pe căine nedrepte, domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste israel